Əbun Vafə İbnaqildən gətirir ki İhvər huvalətəqdər bihi Çəkin deyir belə şeylərə aldanma Çünki deyir Şəriətdə Əl Oğurlanan malın miqdarı 3-dür həmə çatarsa Buna görə əl kəslir Və əgər İçilən içkinin miqdarı Hətta bir damcı olsa belə Yəni ispat edilərsə deyir Buna görə insana inşallah vurulur Və bir dənə kişinin səbəbi ilə bir dənə qadın Hərət üçün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 Gətirir ki, Əli radiyallahu anhın burada məşhur sözü var deyir, Cahillərin deyir, qəlbi dedir, dodaqlarındadır, alimlərin dodaqları sardadır Alimlərin dodaqları sardadır Yəni cahil insanlığa ürəklərinə nə gəlir, sırası danışır yəni. Bəzi insanlar bunu özlərində gözəl bir xüsusiyyət kimi isar edirlər Deyirlər ki, mən ürəyimdə nə var dilimdədir, mən ürəyim, içimdə heç bir şey saxlamıram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 haqqı deyir hər yerdə danışmayın ilə <coughs> haqqı deyir hər yerdə danışma buna misal buna misal məsələn şəx e, ibn Teymiyyə zamanda tatarlar gəlirlə müsəlmanlarla müharibə edirlər yəni müsəlmanlara həddən atıq əziyyət verirlər özləri də içki içirlər və gəlib şəxlisindən ibn Teymiyyə deyirlər ki gətsən bəs onlara əmrə bil məruf elə olaraqı içki içirlər Şeyx İslam dedi ki, əgər deyim mən gedib oları başa salsam deyə, olar içki içsələr, onların başı aylacaq deyə müsəlmanları bir az daha çox öldürəcəklər. Yəni onların içki içməsi daha yaxşıdır ki, mən onlara gedib deyə, başa salın, onlar deyə ayaqbaş dolsun. Sonra deyir, <gülüyor> mə alə mə yara deyir. "Və rübbemə ittəkə läbdu'l-müxtərərīn ələ məyəra min ni'amillahi aləyhim minə'd-dunyā" Və vallahi bilsin ki Aldanış içkərisində olan insanların, o insanlar ki var, onların qəlblərinə arxancılıq çökür. Bunun səbəbi insanların Allahın nemətlərini öz zərlərindən görməsi görməsidir deyir. Və yazınnu zalika annahu min mahabbati llahi lahu və o elə zənn edir ki, Allah subhəna <gülüyor> və bu məl və ona səbib verib və anna yu'tīhukə l-aḫirə və insan da fikirləşir ki, əgər Allah subhəna və dünyada mənə belə mal dövlət veribsə, axirətdə isə mənə bundan da yaxşısını verəcək. Vaha de min al Yəni insan belə bir fikirdə olması düzdü düzgün deyil. Hə? Düzgün deyil. Ümmətlə bu məsələlərə gələndə deyir Şeyx İmaqalə deyir İmam Əhməd, İmam Əhməd bunu gətirib, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. ما ما <coughs> Əgər rəəytəllahu əzə və cəllədi görsən ki qul günahlar üzərində davam eləyirə, -el -el -el. Allah sübhana təla ası ola ola. Allah sübhana təla öz nemətlərini o insana verirsə, bil ki dir bu nemətləri ona verməsi onun üçün bir bəladır. Summa təla qəula əzə cəllə sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi bu sözündən sonra Allah Subhanahu taala bu ayəsini oxuyur ki: "Fələm mənə su məzdub qirə fətəhnə aləyhim abab kulli şey". Olaq gedir, olar gedir, onlar Allah Subhanahu taala onlara xatırlatdığını, yəni şəriəti, Qurani, digər başqa ümmətlərdən isə yəcövratı İncili, onlar deyə bunu unudduqdan sonra üç çevirdildikdən sonra Allah Subhanahu yerin və göyün bərəkət qapılarını o insanların üzərinə açdı. Və o insanlar Həttə idə fərihu bimə utu əkhədnəhüm bəqtətən fə idəhəhüm nublisun O insanlar ki sevində Allah-u səbələtə bizə sevib verib Və bu vaxtı biz qəflətən Yaxaladık Və onlar bizim hizurumuza əli boş gəldilər Və qalə bədu sələf İzə Allah Allahədi yütəbiə əleykə niyaməhu və əntə məqimun ələ məası fəhzərhu Və deyir ki, eğer görsən ki, sən günahlar üzərində davam ilə il Allah Subhanahu taala öz nemətini səndən kəsmir və yaxud öz nemətini sənə getdikcə çoxaldır. Birik deyir bu sənin üçün bəladır. Diqqətli ol, çəkin. Fe innama huwa istidracun minkayastadrijuka və qala Allahu taala Allah Subhanahu taala başqa bir ayədə deyir ki: "Ləv lâ en yekuna dināsu ummaten vāhidatan bir-rahmān buyūtan suqufan min al-fiḍḍa". Əgər de insanlar hamısı bir ümmət olsaydı, onlardan deyir: "Ər-Rəhmānə deyir. Yəni Allah s.ə.qə Şüflə edən kimsələrin evlərinin deyir, tavanını Bizi kümüşdən edərdik Və gəlir ki Və buyutən əvvəbən surrən aleyhiyyətdə ki Onlara olan dini mətmisi Çoxaldardır Amma deyir Gözəl aqibət yeri isə Allah yanında Kimlər üçündür? Müqtəqilər üçündür Və Allah s.ə.qə Başqa bir ayda buyurur ki Fəəmməl insanu əzə məbtələhu rabbuhu fəəkraməhu və nəqəməhu fəyəqülü <gülüyor> rabbiyə akraman və ammə əzə məbtələhu fəqadrə aleyhə rizqəhu fəyəqülü rabbiyə əhənən kəllə bələ tükrimunəl yetim Allah subhantə Allah Fəcr suresində buyurur ki yani ayəmə nasıl ki Deyəsə kullü mən nəqəmtuhu vəsətuhu aleyhə rizqə və akunu qadəkramtuhu Her bir, öyle bir nimet verdiğim kez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 qərq olmaqla olur. Və bir hədistə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Allah qullarından elləri var ki, Allah s.ə.v. onları yəni, var dövlətlə İslamda saxlayır. Əgər Allah s.ə.v. onların malını əlinə alsa, o insan çəşər. Və elə insanlar da var ki, Allah s.ə.v. onları yanda, o insanlar ancaq kasıbçılıqın əddində qalır. Əgər Allah s.ə.v. onları o insanlara versə, o insanlar yenə çəşər. Yəni ki, insanlar gözü qabağında belə hadisələr çox olur. Görürsən ki, Allah subantala neymət verir. Görürsən, həmin insan nə olur? Həmin insan getdikcə dinləm zorlaşır. Ona görə də insan həmişə öz Rəbbi barisində, qardaşlar, gözə əzəndə olmalı. Ətta çalışsan belə, vuruşsan belə, səbəblərdən yapışsan belə, yenə bir şey əmələ gəlməsə, əlhəmlə hər şeydə bir hikmət var. Allah subantala insanı imtihan edəndə insanı həlak eləmək üçün Allah Subhanahu taala səninə ya başqasına qəssə qələcəyi yoxdur. Əgər Allah Subhanahu taala kafirə verilsə, ona versə, buna versə, bil ki, sən onlardan daha haqlısan. Amma müəyyən səbəblər ola bilər ki, o səbəblərə görə Allah Subhanahu o ruzunu səndən gecikdirsin və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm başqa bir cəhətdən buyurur ki, Allah Subhanahu taala dünyanı deyir sevdiyinə də və sevmədiyinə də, yəni kafirə də möminə də verir. Amma iman nemətini kimlərə verir? Ancaq və ancaq möminlərə verir. Sonra qad qalebadu sələb ruba mustadrac binia minllah alayhi və bilsin ki, deyir. Allah Subhanahu insana nemət versin. İnsan elə zənn eləsin ki, Allah Subhanahu bu neməti ona sevi verib, amma həqiqətdə bu nemət onun üçün Bəla olsun Aydındır, diqqətlə fikir verin Və rubbə məğrurun Bisitrilləh aleyhi və huvə ləyələm Ola bilsin ki Allah subhanət hala günahkar insanın Günahların örtüsün Və insan elə zənn eləsin ki Bu Allah subhanət hala rəhmətindəndir Və Allah subhanət hala fəzilətindəndir <coughs> Ki Allah subhanət hala günahları örtür Amma ola bilsin ki Allah subhanahu wa bu sitri, bu günahları örtməyi o insanın özü üçün bir bəla olsun. Və deyir ki: "Va rubb maftun bi sana'in nas Və ola bilsin ki insan dünyada ikən tərif eşitsin, insan elə zənn eləsincə necə ki peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem buyurur ki, "Bu leylin dünyada ikən ona verilən müjdəsidir." Və belə zənnə olsun, amma həqiqətdədir o tərif nədir? Onun üçün deyir, bir dənə bir bəda olsun. Ona görə, yəni belə bir insandan fel çıxarsa, <coughs> Allah sifətlə insana nemət verərsə və yaxud Allah sifətlə insana günahlarını növtərsə və yaxud insan yəni mədh işdərsə, tərif işdərsə, insan o dəqiqə aldanmamalıdır belə şeylərə. İnsan həmişə bir az özünü yoxlamalıdır. O, bu məsələlərdə biraz diqqətli olmalıdır. Ona görə İmam Əhməd həmişə bu mövzularda zikr elirlər. İmam Əhməd deyir, ona dünyadan bir dən mal gələndə həmişə deyir, sırf götürməz. Bəzən yardı tərəddüd eləyirdi. Deyirlər, niyə belədirsən? deyə bilmirəm. Deyir, Allah Subhanahu bunu deyir mənə deyir, imtahan edib köndərir, yoxsa deyir mənə deyir, səbəb göndərir. Yəni ola bilsin deyə bu nəmət özü məni İstidirac edəm. Ona görə də hər bir müsəmlə belə ince məsələlərə fikir verməsi lazımdır. Və sallallahu aleyhəm ələ nəbiyyə Muhamməd və ələ əlihi və sahbiyyə.